ریاض الصالحین کتاب الاستغفار نلسم کتاب دے او حدیث نمبر دے اٹارہ سو انتر اتلل سوا یوکم او یا نمبر حدیث دے باب الامر بالاستغفار و فضلی ہی. باب دے پا بیاند و حکم کولو په استغفار او پا غروالی داغی بانده استعفار بان حکم چې استعفار فار وای او د استفار غروالې سره بهتر دی پهې اول وړی بیا حدیث قال الله تعالی تعالله دی د الله تعالله واف ل زممب کول مومننی اول مومنات بخنه غواا د پااره د خپل بوج دی پې دا دانه چې د پی غمبر نهګنا کږي ځم په معه سره بخه غواله لې زبکه د خپلو بوجنو دیلهول غړه د خپلو چالله زمانه بوجونهواړوه اننا سل کېلی کا قول سقيله به شکه منځو پهتاببانې ناد نه بوج دی چالله زه دا بوجالله واسانې کا دپاره د موومنا نو سرلو د پااره د موومناو ښو وستا الله بخنه غالله د الله نه بخن غواله د الله نه ان الله کا نه غفور الرحيما ب ش الله د بخشکنون کېو میرببان وستااف الله بخنه غوله د الله نه ان الله کا نه غفور الرحيمة ب ش الله د بخش کو کې میرببان په سب بحملمد رّ کا وستافو ان نهکان نه پاک بیان وا په حکم د خپل ربو به خنه واله د الله نه انه بشکره الله دې ثوابه تبقبلون کې وقالت الله تعالی للذین اتقوا عند ربهم جنات پردا که سانو چاغيزان بچو د ګناو نو د خپل رب نه په نس د رب د هغه به وی جنات جنتنا وال مستغفرې نه بل اسحار اور بخافتون کې په وغ د چربان کېسهار پټیم کې وقاله تعال ویل الله تعالما یا ملسو ان او ظلم نفسه چا چا عملو کوو ب یا جااتې په خپلزانان باندې س يستغفرې الله بیا پخنوغاړی د الله جد الله غفور الرحيما نو بمومی الله لرا بخشش کوم کې میربان۔ وقال تعالى وجل الله تعالى ما كان الله ليعذبهم وان تفيهم ندې الله چې عذاب ورکو دی دا چې ته کې موجود او ما كان الله يعذبهم ندې الله عذاب ورکوونکی دی دا وهم یستغفرون چې دوی بخنه غوړي د الله نه بخنه غوښته لري د دې د فیدی ګور دا سور آیاتونه بخنه وروړه او ویل دی الله تعالی ولذین اذا فعلوا کسان نکسان چغیو کی کار د بی حیاه او ظلمو انفسهم یا ذاتیو کی پخپل ځان باندې اد ګناون پوج ذاتیو کی پوه نشي نو ذکر الله یا دای دای الله لاله فاستغفروا لذنوبهم نو په خنه والد په راه د خپل جنمونو چې لازمه ګناهونه ما یا فرو زنو به او مافی نه کوې وَلَمْ او عَلَى مَا لانالم <فَعَلُو> او نهګ د پاکار کار چ دی اوو حی همېشالې نه کوې پ کار د به د ملبان د میشه نه نگ... کوي دا شر دی چې حیشي نه نگے... کله ته یو کارو شو فور تو به او باې بیاهغ لا ګرزینه وا هم يعلمون او دوی خپوی چې دا ما ګنا او قلا یادا کاردو ګنا دی ولایات فلباب کثیره معلومه آیاتنا په باب کثیر دی او معلوم دی نور آیاتونه مشتا په بیان د استغفار کې وعنل اغرل مزنی الله تعالی عنه ان رسول الله س الله ر وسلم قال نه بیا ل سلاتو سلامريدي ان لا يغاو على قلبي و هو لا يغاو على قلبي ینی یټن شان دا دله يغاو یټن خلال دا کله کله على زما پهبانې زما پهبانې کله ها خلواله راشی غفلت راشی کلا کلا زړه چې غافل شي نو بیا دی د بدو ژوند ته انسان لا سو اچي اېلې زما په زړه باندې کلا کلا ها خلواله راشی ها و اني لاستغفر الله فی اليوم 100 مره نو به شکه زو بخنه والو د نه پورس کې سلزلہ زما الله نه پورس کې سلزلہ مافه سوال کوما ان شاء الله زما زله درخلوالې نخبت ساته الله ما ته معافي کوا رواه مسلم نقل کړی دی امامي مسلم ګور غفلت چرای شي نو دا سوال به کې چګله انسان روړو د زندګار نه یو طرف تکيږي او د بی دیني په کار کې وروړو راتلل کوي د بی دیني کار او تخستګ کاری نو داغه په زله باندې پردې د گناهونو ورو رازي نو داغه پردې لړکول او د پاره خطرې کسرې استغفار ویلی او د الله نه بخنه زیاد وختلی او حادی بن نورم عادی چې سوره تبذاری کې نزله به صفائی چې سوره بدمليانه کې ورو ورو نن یو بدملي بیا بلا بیا بلا ورو لا سچي او انسان دیر نو نقصان و نطوره چه گویا دیواجین حدیث دیه الماسیتو تجرل الى ماسیتو نخرا یو گناه انسان راکاگی بلی گناه تا گناه چه دهو که نبی او ایزا دا منصر اکم دا که او نکم چه که منزا منصر اکم دام گناه مکادم نو دا و بریا ساته انسان زرغا شي نو بیا بددلشی او بیا نور نورو گناونو ته انسان لا سوا چای او پاگئے او سا حدیث نور بیانه وعن بیوری را رضی اللہ تعالی نو قالا وی سمیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دل یقولو چوی والله قسم پا اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره قسم بالله يزخا مخا بغنا والمد الله لنا اتوب باسم الله تبارك ازياد وزياده او ياوزلونا رواه البخاري وعن ونقل دبور نقل وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم والله جي ننفسشي بیادي لولم تو زنیبله زهذهب الله هو ب کوم وګوره دا اجیبه خبره پې غمبرې پاک صله الله عليه وسلم کړی دا وي زما د قسمی په غزاد باندې زما د قسمی په غزات باندې چې نه زما پهذا کې د لولم تو زنیبو کو تاسووګونهونه نه کوئ و تاسو گناهنن نکوینو لزحب الله بكم نبو بزی اللہ تاسو تاسو با د دنيا نبوجي نبوزی و لجا بی قوم يزنبونا او خام خارا بشی او قوم چا بگناهن کئی فا يستغفرون اللہ نا غیب بخن والی دا اللہ نادخلو گناهنو فا يغفر لهم نا اللہ با بخن گئی اغیطا رواو مسلم لم تزنی بو تاسو بالکل ګناه م تاسو بالکل ګناهونه م کوي دا ماناره دا نو چې تاسو ګناهونه کوي که تاسو ګناهونه نه کوي بیا نوور ګن تاسو ګناهونه کوي نور بداولي ګناګار نه نه ان تاسو ګناه م کوي او که تاسو ګناه کوي ها نو بیا دا غي نه پسوا استغفار دا الله نه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا كنا نعد للرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئه مره من بشمیره و فارد پیغمبر صلى الله علیه وسلم د ف پا مجلس یوگی زلزله سل کرته استغفار به وی رب اغفر لي و طب علي انك انت التواب اِزمَ رَبَّاهُ بَخَنَوْ كِ مَاتَا وَتُوب عَلَيَّ تُوبُ بَسِ قَبِلْتُ تَوْبِي كِ فَمَا بَانِ إِنَّكَ يَقِينًا تُ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَقِينًا تُ قَاسُ تُبَخَلُ انْكِ مِهْرَبَانِ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَعَنِ ابَاسَ جَزَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَيَقَالُ لِلرَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ملزم مل الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا اچا چ لازم کې استغفار پزان باندې نو وګرځي الله دل را ده یو تنگ شانه زيد اخلاصي زه وګرځي الله دل را ده هر تنگ شانه زيد اخلاصي مخرج ومن كل ام فرجا او کوبا غرزه الله دل را ده هر یو غم نا فرجن خلاصي خلاصي بالله دل او غرزه من كل هم من د هر یو غم نا فرجن خلاصي ورزقه من حيث لا يحتسب اورزق بور کی دل دل داد سے زین اشدو په خیالو گمانم ني رواه ابو داود نقل کړي دله ابو داود وګورا استغفار ورسره الله د انسان ټول شیزو مقر مقرره کړی دی وګورا یو جعل الله من کل زیق مخرجاً ومن کل هم من ما فرجاً ا لربک یا الله داغه غم هر غم بل رکی داغه نا لربک یا الله داغه هر غم لریبه کې اغا د هر غم دغه ن خللاسې ورځ کوو او داسو خوراک نهبوللو ور کې چېتو بخیا لو ګمان کم نه وره ځ من حیسو لا یخ تبه او ریزق به دلرا کې د لره داغ نه به غمون د لري کې فرختیا په ور کې به د داسې ځ نه ته به معلوم نهوي او نه به دغه په زل تیر شوی روو ابو ده. وعن ابن مسود رضي الله تعالى عنه قال ويقال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أرسوك وي أستغفر الله أستغفر الله أرسوك وي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه وغفرت ذنوبه سوچوای استغفر الله الذي لا اله الا هو الله الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه او بهخلی شی گناه ما بهخلی گناه نه دا وا وان کان قد فر من الزحف اگر کدی تختکړی د جنگ اگر کده ته تکړی د جننه اگر کده جننه تکته دی ولې نه روانه بو دا اول بترمیزي والحاکم وقال حديث صحيح لا شرط البخاري ومسلم وعن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي سيد الاستغفار اي يقول سردار د استغفار دا کلمه دا رئیس الاستغفار یعنی د استغفار مشرا او غرا یاطواله په جرو په ثواب کده کلمه ده په کلمو کې اي یقول للعبد شوای بندا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني یا الله تزما ربي نشره بل حاجت پرکو ولو علا بغیر ثنا مگر تو خلق تا پیدا کری ما وانا عبدو کا او زستا بندئی انا وانا علا کا او پوادستا بانئی و وعد کا زستا پوادائی بانئی ما یعنی اللہ زماتا سر اللوج دی زماتا سر اللوج دی گورا او عهد گورا تا ووعدک مستتاتو او زم ما وعده تا سره و انا اعلی عہدک او زکواده سابانی ما ووعدک پواده سابانی مسمن چ زم ما تا خطرسیږي څنګه یګ استاد مو عہد ی او استاد پاو وعده پابن یما الله چ سمن زم ما طاقت رسیږي نو زب استاد حکم نو او استاد وعده پابند کوما اعوذ بیکا من شر ما سناتو او پناوارم پتا د شردانا چکڑی دیما اللہ ما دیر بد بد کارنو چسے دي الله اللہ از پا غی پناوارم استانا جمع بچ کا ابو اولکا ابو اولکا ابو او ز اقرار کو مستاد پارا ز اقرار کو مستاد پارا الله بنعمتک ا فنمست علیه فما باندی چا الله تفما سور احسان سور نعمتو نکری دی و اب وبزمبی او اقرار کوم ز فو گناہ خپل باندی چدې ګونانګارې ما وا ابو الله ز خپل گناہ اقرار کوم وړی ګناونه کړی الله ز مون کا نو فافذلی الله ما ته بخنو کا الله ما ته بخنو کا و لا یغفر الذنوب الا انت یقینا ما فینه کید گناہونو سوخ مگر تا تو گناہونو مافی سوخ کئ الله ایبالک یو پیرو اوبچ انسان مر شا غره به یوړو داغه په ضروره حق کلاوی به دي گنا نا پاک شه دته ما با سوخ لا باخن او دا حادثه هو حدیث کې پیغمبر پاک یا فی الذنوب الا انت من قالا چاچو وید کلیمل راځ دا سردار دې استفار کلی می ویلا منن حاري درزه موقنا او يقين كون كه بي اپ دې کلی مي باندي يقين زړه نهي نو فمات مرشمن دې ملشمن يومي پدا غرض كه قبل ايوم سيا مخ دم خامنا درجه رز مرشو فهو من اهل الجنه نو دېو وید جنتانو نا ومن قالها من الل اوه چاچو وید کلیمی لادش پینا وهو موقن او دی یقین کو انگی بی اپد کلیمی فمات او دی مرش قبل یصبح مخید سبانا نو فهو من اهل الجنه نیوبه د جنتانو نا ودا ضرورت چدا انسان زد کی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عفدکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستطعتو اعوذ بکا من شر ما سنعتو ابو لکا بنعمتکا علی وابو بزنبی فاغفر لی فانو لا یافر الظنوبہ الا انت پرستہ سکی یومین پرنے لگی اور جنتیاں انہا ابو ببابي مضمون مس موان او حمزه ممدود و معنا او اقرو و اعترفوا وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قالا و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صدف من صلاتي كلچي فارش يو د خلمونا كلچي فارش يو سړې د موننا نو کلچ فاربشن بي عليه السلام د منصلا نو استا استغفار به وې د الله بي بي ندري کوي استغفر الله ثلاثه او استغفار به وې د الله ندري کوي به استغفار وي استغفر الله ثلاثه درې ځله به وي استغفر الله اوسم الله استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله وقالوا بیا بیا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذل جلال والاکرام دا خو بهدا شیکن کدام نشویل ای الله تو سلام او امن ور کون کی او ست طرف نا سلام او امن ده نو خیر چور ولاته ای ذل جلال چخاوند بزرگ یود عزت إلى للؤزاي وهو احد رواته دا یو درویان زده نه ده كيف الاستغفار سويغي استغفار نو قاله ويقول النبي اسلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله رواه مسلم وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اشوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر اي يقول قبل موته چ یاد بیوه مخه د خپل مرغنا سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه ته هم سانګه سبحان الله وبحمده استغفر الله اتوبو الیه دا به ډیر وی متپون علی او طالبان خو د څه سفر روانين په چکر دي نو دا خو دوی کار کې یوځای کې لګیای سکه سکه سکه نو استغفر الله سبحان الله واه و انا نسقالا غوي لو کي ګوټ کي بليو کار کي نو خلوخ کولاوي نه پخدي واستغفرون سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه وانا نسقال سبيوت رسول الله صلي الله عليه وسلم ما النبي عليه الصلاه والسلام نا رودي قال الله چوي دي الله تعالى حديث قدسي دي ویل <سؤال> دی الله <سؤال> تعالی <سؤال> ایبنا ادم ای اولاد ادم علی الصلاه والسلام ان کما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك علاما کان من کولا وبالی ای اولاد ادم السلام یقینا ته څو pore را غوالي ته را دعا غوالي ته زمانہ ورجوتنی اوس pore چې ته امید کې د بخنه زمانہ یعنی زمانا د بخنه سوال کې نو غفار او تولکا زبا بخنه کوم بخن زب تا ته بخشش وکوم تا ته ما پاسباني کان چوي من کستانه چې ستاد طرف نه سورا بخنه وینو زب ضرورت اتا د ګناو نو بخشش کومه ولا وبالي او زباق نکومه نو زباق نکوم چې زبخنو کوم تا دا د هر یو بلکه زبتا ته هر یو غنا بخشش کومه او ته زمانه په حنا سوال کې یبنا ادم ی اولاد ادم علی سلام لو بلغت ذنوب کانا نسمایه که چر تور شي کی نستا پشانت دو ور یز د اسمان اے ډور غنا هو نه دکړي لکه پشانت دو ور یز غټه ډېرې ډېر غنا هو نه دکړي دا گناهونه ډېر والدې ده او چې د اسمان ته پشانت د ور یزي ثم او فرتن سوال د بخنو کې زمانه نو غفروت ولا کاذ بتاد لپاره بخنو کوما ولا وبالي او زباق نو کوما آدم ابن ادم يا اولاد ادم عليه السلام انك لو اتيتني بخراب الارض خطايا كثرت تو انك کته رات له کلمه تا په د کوالی د زمکه دو ګناهونو دور ګناه نه دی او کله چې دا ټول زمکه دو ګناهونو ډک شي خصم لکی تنی او بیا ته ما سره مخامخ شي زم په دربار کې لا تشرک وبي شي او تان ایبر خداب کړي ما سره یو شی ما سره شرک نه کړي ان الله اتي توک بقرابها مغفرتا روز عبارتو حکم تا تا پد کواله د دې زمخه په بار د بخن سلام الله سره میرا بعد شرک نه مافه ان الله لا یغفرو فسل خلدا زه شرک نه مافو ما او د شرک نه علاوه چه چاله مخه ژیلی من شاء ويغفر لمن یشاء بخانه کې چاله ګورو زده بخانه کې چې چاله وګغشي نو سوربخانه کې ا لاته توکا بقرابها معفرا کته دور غناو نکری چې دا زمکه دي دو غناو کړي نام زبد تداغه بخښ شو کوم اجز ما وګغشي الله دې نو ته بخنه و دي نو غنګار رواه ترمذي وکاله حديث حسن انا نسماي بفتح لين قيلوا والصاحب وقيلوا وما عنا لك من اى زهره عنا فمانذ زهره سره كرا وقراب الارض بزم القافرو يا بكسرها اي وزن اشعر وهو ما يقارب ملها اغا چنيز ديویر د کوالیده دتازم کتاب وعن الله تعالى نعما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام اے ټولګیا د زنانو او ټولګیا د زنانو زنانه واورې زنانو, زنانو ته نبی عليه السلام وې اے ټولګیا د زنانو تصدقنا اخراتونه کوي صدقه کوي واكثر من الاستغفار او زیاد واید استفار استغفار وایدر او خیراتونه کوي ځکه فإني رئی تو کن نا اکثر اهل نار بیشک زچی ما آن اولی دا ما تاسو لره زیاد جہنم یانو نا ای زناناو ما زیاد خز پا جہنم کې اولی دی نو دا زیاد د دا خزو دا وجن په جہنم کې تاسو دا پارا علاج سشی رے دو سی زنری یو خیرات کولی په کپلو مالونو کې مالونو ور کئی خیراتو نو کیا دیم قالت امراه منو نانو ویه ویخذه ده خزونه مالنا اكثر اهل النار سدي منغلرا يات ده جهنم يانو نا تا چ منګه زياد په جهنم کې اولدو نو وجه سوا سبب دو ډيروالي ده جهنم يانو زه منګه سو قال پیغمبر پاک صل الله عليه وسلم وي تاسو ذتلو له جهنم تغټه دووجری یو توق سنلانا وتکفرن العشیر تاسو ډیر واه لعنت په یوبل باندې او په لعنت شي او دې ګاډی کې ناس سامان جوړ دی یو په لعنت شي نو چې کور کې به داسمه لعنت نه نو د لعنت خیره ختم کوي دا علاج دې توق سنلانا زیاد کې لعنت لرا تا سجات او لعنت پيوبل او دې و تک فورنل عشير ااو دې نه شکر دي د خپل واز د خپل خاوندانو د خپل رشتہدارو پوهه ه دې نه شکر دي ناشکرۍ به کډې راځتا دې د زیاته ناشکرۍ د پدې کې یانه انکار کې د نعمت نا آغه نعمت کا د خاون د طرف نهي کاغه نعمت د پلا د طرف نهي خو خود وکي ناشکری زیاتره اوسم ناشکری ده موږ د دې لپاره ګوره سورہ انتظامات کړی الحمدلله چې د دې کور کې په خپلوانو کې د الله کتاب د شي احاديث د شي ها او ده ناشکری نه کوي دا بای بے قدری نه کوي نا قدري نه کوي چې دا نزدکې کزده کوي نو نا قفران نعمت نه بیا دا تپوس تطوšč قدربنکې چې زمنګ د خپل درسګا چې کمزینې موږ ته قران میلاو شوې یا حدیث میلاو شوې موږ د خپل درسګا ته قوسوکو ها نه دا چې تبیا کوي توک سن الله کده دې خیراتونه نه په داسې ځینوبانې کوي چې هغه د شرک او د کفر اړیدو د بدعاتو او چې د کمزینې قران او سنن د شوی دا کفرانو نعمت نه ها چاله اوس احسانو کو قران زدکه او كونته اول او او سره بیا حداس کارونه بیا کوي خلاف سنت کارونه کوي غلط خیراتونه کوي جمعي سلوقتيانه سي خیرات نه کوي فسيزه باندې او کوي را رسمي او رواجو نه کوي ما رتمنا کسات عقل ودين اغلب لجي لو بن من كنا ندل دلمار من ناقه ساعت عقل د کم د عقلنا او کم د دیننا ما ایتو نبی علی صلوات و سلام او ایمار ایتو مالد لن دی وګورا نبی علی صلوات و سلام ایمار ایتو مالد لن دی تک تو څنلال دا دواره کارونه پکې دي کومار ته مان ندل لیدلې نمې دې دې دې مې ناکه ساته اخ لن د کموالد او کم او د کموالد دین نا د کم کم مقلتو په وجا او د دین د نقصان د وجنا په خيار سړي باندې غالب راز ما راې ته موند در دره کمواله د عقل کمواله د دین د زنانو اغلبہ چې دا غالب راز لز لبن ته بارا د خواوند د عقل مندی او خيار سړې من سړې نو دغه عقل من سړې نه عقل ز ضروری او دومره ضروری د عقل من او خيار سړې نه سره ده نه دین کمکه کم مېزه عقل کمکه کم مېزه حضور الزر زیده عقل دو خیا سرې نظر بوزي کجایي یو کو ناجایزه خبره داغه هم مطالبه و پورا کې اپو پورا دین کلا نبی یو کو ګوري کور کې ما سوليده دا, دا سونه ا دا نو چې زمنګ دا د کور کوره صوره راحت ملوشو به چی ملوشو یاد دې علماونو موږ ته صوره فایده ملوشو منګ په دین سه پویږم په قران سه پویږم منګ فقید سه پویږم زمنګ کورونه د بچو تربیت نو زمنګ نو په د لارو د شرکو او د کفر د بدعات او رسوماتو کې روانو الحمدلله چدکه مو علماو نه مونږ ته فیض ملاو شو علم ملاو شو د دین طاقت ملاو شو چې مونږ دا غیققدر وکړو نه دا چې دوټه 16 کی به بیا زمون خلاف ودرې مو ګور او ريو یو بنه یوه پلان دی چې ستا صدا خلاف به موږ کوي چې سړی دا خاصم نه نا. ناقدریار چا کړه قالت نوویې یوه ځما نقصان العقل ودین سده نقصان د عقل او د دین یوزل ماته یو کس را وه ماته ویره دا حدیث یو شاگرد بیان نو چاوته چې دا حدیث نه لری چې ها حوالے پیش کا ما تپوس ته پوس چې دا حدیث کم دی ګره میرا ب ذمہ دا حدیث ډیر روزینو کېره اغه کې نیوی چې دا حدیث نشي څه می سره چې دا خوزو کمه په عقل کم دی او دا خوزو کمه په دین کې دغه چې دا حدیث کې شتا ما ځان غلې کم یحدثونه ډېر زیاتو کیږي خو کم دی کیږي مته ته کم کم ښه ان دی واوري دا خبره پنځ دې مواوري او په افهم دې مواوري چې دا ما نقصان العقل والدين یوخذ ته پوسوکو اغا زنانت ته پوس کړي د باندې یا سری عالم ته پوس کړي دا غزنانه د بس طریقه باندې چې نقصان د عقل او د دین د حدیث کې کم ده کړي قال نبی عليه الصلاه والسلام شهادت امراته ني بشادت رجولين شهادت دوو خزو په شهادت د یو سړي دا برابر دي نقصان د عقل او د دین دي اس راځي نقصان د عقل او د دین دی لداغه نقصان د عقل او د دین دوا دوه جنا دوه خزي د یو سړي سره په گواہی کې برابر دي وتم کوسل ایام لا تصلی او وخت یې رول د سوره زودي چاغه منزونه نه کوي پدې خزبانه داسي او ټیم راضي فمیاش کی چاغه د یو سوروز من زن لا تو صلی نه کوي پروچ کی د یو سوروجو هم کوي روزین نشي خو د روزو قزا برولې اغه کال کې یو سور رضی دي او د مونز قزا پی نشتا دا نقصان د دین د دې وجه ناراضي چې دا غې نه په یو سوروزو کې موس پات کیږي نو داغا عبادت نکا ولو دو وجنا داغا من نکا ولو دو وجنا او نو عقل که ام او دو روجی ننی ولو دو وجنا یا سور ازو اقل او دیندوارو که سر آقا کمیر آقا لاغا نقصان ده کمیده عقل دو وجنا داغا نقصان د کمی د دین دو وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته یو طریقه خود چې تاسو استغفار ډروای او صدقه ډېره ورکوئ ممکن دا چې په دې صدقو ورکول او او په استغفار ویلو صدا الله ستاسو هغه کمی پوره کی او تاسو له الله پوره دي اجر او ثواب درکې وتم کوس الايام لا تصلي نه نهي ګڼډې نوځلای مه لنټ کوی کوشش کوی ها په غلطو ذینو باندې مال ملګوي پر اسمنو رواجونو په سيزه چې موږ ورته وایو نو نه لګی او په غلطو ذینو باندې مال نه لګی